Subzodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 17. Pagina 234. Ne aflăm la Ion Wittner. Volumele sale din 1949... Pasiunea lui Pavel Korceagin și critica criticii, în care sunt adunate articolele publicate în presă până atunci, au fost primul ghid al dogmatismului prolet cultist la noi. Cei care au venit imediat după el, Cornel Reckman, Ovid Crohmalniceanu și alții, au preluat această nouă tablă de valori ca și optica și limbajul său. În calitatea de profesor universitar pe care o deține și azi, după depășirea vârstei de pensionare, Ion Wittner a otrăvit sufletul multor generații generații de studenți propagând ura față de atâtea valori ale culturii noastre naționale. Încă de la începutul anului 1945, el scria despre Eminescu în articolul Literatura țărănească – Semănătorismul, apărut în revista Orizont numărul 10 din 1 aprilie 45, simplificând și falsificând lucrurile. Citez. Sămănătorismul își propunea să realizeze o sinteză între gândirea net progresistă, animată de cele mai cinstite intenții a lui Mihail Cogălnicianu și pasiunea națională care mergea până la misticism a lui Mihail Eminescu. Între acești doi oameni există însă o deosebire adâncă, întocmai ca o râpă, în timp ce Cogălnicianu privea cu multă luciditate viitorul și vedea desfășurarea problemei țărănești într-o lumină adevărată, susținând revendicările drepte ale Maselor de țărani, Mihaile Minescu este reprezentantul tipic al feudei care agonizează, care, în fața morții de neevitat, își caută o consolare în recapitularea și rememorarea trecutului. Pesimismul și paseismul poetului, optica întunecată și dragostea lui pentru tot ceea ce s-a petrecut cândva, și imposibilitatea să privească viața în devenirea, în desfășurarea ei, traduc apartenența sa ideologică la o lume care se vedea amenințată de creșterea din ce în ce mai simțită a conștiinței maselor populare. Am încheiat citatul. Insolența și obtuzitatea proletcultistă merg și mai departe în articolul Poetul culorilor sumbre, apărut în Contemporanul numărul 40 din 27 iulie 47. Citez. Pare curios ca un reprezentant al micii burghezii să poată deveni exponent al marii boierimi și al tendințelor ei retrograde. Eminescu trebuie văzut astfel ca un caz tipic de intelectual îndărută, care, în ura sa împotriva burgheziei, în loc să utilizeze armele claselor de jos, utilizează armele marii latifundii. Este tocmai fenomenul care conferă întregii sale opere poetice, nota predominantă pesimistă, lipsa de orizont și de încredere în mers Către progres al umanității, mesajul său poetic, mesajul unei clase decadente, agonice și așa mai departe, închei citatul. În 1949, Ion Wittner nu va ezita să-l declare pe Teodor Neculuță, superior lui Eminescu, care, cităm, nu este în stare să invoce cu atâta patetism ca neculuță, soarta nefericită a insului în societatea burgheză și moșierească. am încheiat citatul. Cu același limbaj al urii și al ignoranței, Wittner își arogă dreptul de a pune ordine în critica literară de la origine până azi, împărțind scriitorii și oamenii de cultură în progresiști și reacționari, cu urmările polițiste de rigoare, adică interzicerea operei celor din urmă sau închisoarea. Nimeni până la el nu a condamnat cu atâta dispreț cultura noastră iată ce scria în articolul Limitele decadentismului în cultura românească, apărut în Contemporanul, numărul 62 din 28 noiembrie 47. Citez nu putem ignora faptul că în România cultura modernă s-a desfășurat sub semnul unei tragedii istorice care a imprimat atât intelectualului cât și mărfii sale culturale, trăsături caracteristice și persistente până în zilele noastre. Este vorba de tragedia duplicității a inconsistenței intelectuale, a mobilității ideologice între contrarii tipice, fie transfugului, fie insului rămas într-un stadiu de dezvoltare infantil. Am încheiat citatul. Întreaga cultură română modernă stă sub zodia compromisului burghezomoșieresc. Aceeași negație avantgardistă de altădată amplificată până la paroxism și plasată sub autoritatea unei ideologii de clasă oficiale. Dezeori, Ion Wittner îl citează pe Gheorghe Călinescu în sprijinul afirmațiilor sale. Citez. Domnul profesor Gheorghe Călinescu, vorbind de Titu Maiorescu în istoria literaturii române, arată că acesta a fost un maestru și un inițiat al metodei de ocolire a adevărului istoric, care poate fi denumită conspirația tăcerii. Am încheiat citatul. În articolul Critica pseudoștiințifică, apărut în contemporanul numărul 65 din 47, după ce citează și comentează din opera mai multor critici, Maiorescu, Lovinescu, Ovid Densusianu, Mihai Dragomirescu, de Caracostea, etc., Ion Wittner conchide. Citez, iată manifestări pe care istoria criticii noastre de până acum nu le-a subliniat în de ajuns au fost considerate simple flori la butoniera unei opere, când de fapt ele ascund însă rădăcinile lipsurilor criticii noastre literare, caracterul politic de partid reacționar al acestei critici. Oamenii aceștia nu au făcut numai critică literară, ei au căutat să facă, prin critica literară, o adevărată politică a culturii și au făcut în sensul cel mai reacționar al cuvântului. Ei au predicat împăciuirea între clase, între exploatator și exploatat, pentru a acoperi voietul luptei de clasă, pentru a narcotiza conștiința maselor, pentru a abate masele de la aspirațiile lor legitime. Ei au răspândit ura împotriva primului stat socialist al lumii, au încercat să discrediteze învățătura marxistă. Criticul literar nu este un instrument de valorificat imparțial, închis. Criticul literar exprimă în opera lui și apără interese de clasă precise. Trebuie să înțelegem acest adevăr elementar. Critica noastră literară de până astăzi, cu excepția lui Gherea și a unei părți din activitatea critică a lui Ibra Ileanu, a fost expresia conștiinței de clasă a Coaliției burghezo omoșierești ale cărei interese precise le-a apărat în acest domeniu. Am încheiat citatul. Cât privește modul său de a face critică, Ion Wittner crede cu aceeași certitudine a semidoctului intolerant, citez, putem fi convinși că este singura modalitate de a opune culturii de ieri, măcinată de racila la reacționarismului mistic, o cultură nouă, rațională și realistă. Am încheiat citatul. După condamnarea în bloc și fără drept de apel a culturii de ieri, Ion Wittner se ocupă de câteva cazuri mai semnificative, începând cu acela al lui Lovinescu. În articolul, Eugen Lovinescu sau Impasul subiectivității a apărut în contemporanul numărul 68 și 70 din 16 și respectiv 30 ianuarie 48, Citez. Ceea ce l-a impresionat în mod deosebit pe critic la începutul carierei sale a fost disjungerea operată de maiorescu în domeniul esteticului de alte valori limitrofe, etice, etnice, sociale, etc. Critica lui Lovinescu se plasează deci de la început sub semnul autonomiei esteticului. Această influență maioresciană este întărită de experiența căpătată de critic la școala impresionistă a lui Emil Faghe. Am încheiat citatul. Se scrie faguet după acest început relativ calm și obiectiv, Ion Wittner revine la instrumentele lui preferate. Citez. În fond, tot timpul opera lui Lovinescu este manifestarea unei conștiințe burgheze incerte, navigând de la conservatorism și până la marxism într-o continuă căutare a unui suport durabil. Această navigare între ape incerte pune totuși o pecete hotărătoare pe gândirea criticului. Avem în opera lui Lovinescu exemplul palpabil al unei gândi nevertebrate, incapabilă să se susțină prin propriei construcție și apelând în mod necontenit la sprijinul înaintașilor, la sprijinul unor edificii și ele îmbătrânite șubrezite de timp. Fie că e vorba de maiorescu, de faghe, de ten sau de tard, taine și tarde. Plutind în întunericul estetismului, el a avut o singură clipă străfulgerarea unei idei lămurite, atunci când a văzut posibilitatea unei condiționări a esteticului prin structură, prin economic și social, singura cărare de pământ sigur într-o uriașă mlaștină metafizică. Am încheiat citatul. Într-un foarte lung articol, Ion Wittner trece după aceea la cazul G. Calinescu, căruia îi aduce pe un ton de politățe formală același gen de observații. Vezi articolul Confuzia valorilor în critica noastră literară, opera de critică și istorie literară a domnului profesor G. Calinescu, apărut în contemporanul numărul 81 din 16 aprilie până la numărul 88 din 4 iunie 48. Referindu-se la istoria literaturii române, el scrie, citez, Singurul element valabil care măsoară distanța apreciabilă despărțind viciul de construcție și de gândire al lucrării domniei sale de activitatea criminală a agenților ideologiei fasciste la noi în țară, a fost refuzul domnului Calinescu de a admite valabilitatea aberațiilor trăiriste. Acest viciu de gândire, această poziție net idealistă pe care a avut-o domnul G. Calinescu în cultura noastră, din care mai păstrează și astăzi serioase rămășițe, nu este un fenomen peste care trebuie trecut cu ușurință. Estetismul domnului Calinescu este de natură pur afectivă, respingând atributele rațiunii. Doctrina dumisale critică este anti-intelectualistă și antirațională. În Tehnica criticii și istoriei literare, domnul G. Călinescu scrie murit că rolul istoriei literare, citez, nu e de a cerceta obiectiv probleme impuse din afara spiritului nostru, ci de a crea puncte de vedere din care să iasă structuri acceptabile. Am încheiat citatele. G. Calinescu era, citez, un teoretician al bizantinismului, adică un teoretician al acelor forme de descompunere ale artei și literaturii specifice burgheziei în plină decadență. Nu se poate trece însă peste faptul că, nenarmat suficient împotriva ideologiei antiprogresiste, domnul G. Calinescu a fost la un moment dat un apologet al confuzionismului cultural. Am încheiat citatul. În sfârșit, compendiul din 1946 este pentru Ion Wittner dovada că, citez, nu există posibilitatea unei desprinderi mecanice din lanțurile intelectuale ale clasei dominante, chiar atunci când lanțurile sociale au fost rupte. Am încheiat citatul. Printre cei care au elogiat panfletul lui Sorin Toma împotriva lui Tudor Arghezi, s-a aflat și Ion Wittner, în contemporanul numărul 90, din 18 iunie 48. Spre deosebire de criticii burghezi, zice Ion Wittner, Eugen Lovinescu, Eugen Ionescu, De Caracostea, Felix Aderca, Șerban Cioculescu, Gecălinescu, Vladimir Străinu, Pompiliu Constantinescu, care nu au făcut decât o critică encomiastică sau formalistă, Citez, domnul Sorin Toma, punând accentul nu pe descriere, ci pe interpretare, reușește nu numai să aducă o contribuție însemnată în studiul liricii argheziene, dar să prezinte în același timp un model de critică științifică, de critică nouă în spirit marxist-leninist. Prin aceasta, Estoma a spart cercul vicios al criticii burgheze. Am încheiat citatul. La rândul lui, Ion Wittner scrie despre Tudor Arghezii. Citez, Coco poate sluji orice stăpân. Coco, papagalul din tabletele lui Tudor Arghezi. Tudor Arghezi și-a acordat lira pentru Malaxa, cinicul exploatator a mii de oameni, pentru Carol al Doilea, lea exploatatorul unei țări întregi, pentru legionari, pentru Antonescu și chiar pentru ultimul dintre călăii poporului român, pentru Rădescu, Am încheiat citatul. Ion Wittner mai vorbește de descompunerea morală a poetului, de adeziunea poetului la toate pactizările și trădările, etc. În articolul sarcinile criticii literare, apărut în Contemporanul, numărul 148, din 5 august 1949, Wittner stabilește cu aerul unui șef care dă directive liniile de dezvoltare ale acestei discipline. Citez. O problemă deosebit de importantă a literaturii noastre este făurirea unei critici militante de partid care să orienteze creația scriitorilor înspre temele mari ale actualității din Republica noastră, temele mari ale construirii socialismului, către figurile de oameni noi, eroi ai construcției socialiste. O critică care să educe masa cititorilor, să-i ridice nivelul cultural, să o orienteze înspre marile opere progresiste ale umanității și în primul rând înspre operele literaturii clasice, ruse și sovietice, literatura cea mai înaintată din lume. Am încheiat citatul. În volumul Firul Ariatnei, 1957, Ion Wittner și-a adunat articolele de analiză literară, de critică la obiect, publicate până atunci în presă, în care și aplică tezele și principiile dezvoltate în articolele teoretice. Autorul nu e lipsit de lecturi literare, mai ales din literatura franceză. În unele cazuri, latura informativă a articolelor lui poate da impresia unei preocupări obiective eliberate de comandamente prestabilite. Dar imediat ce trece la interpretare, el revine la ideile fixe ale dogmatismului prolet cultist, la limbajul nediferențiat, grosier, sociologist vulgar, suprapolitizat, care nu are nimic comun cu critica literară. Total lipsit de sentimentul valorilor, Ion Wittner nu se poate orienta decât după criteriile ideologice ale luptei de clasă, ale luptei pentru pace și socialism. Totul e chinuit și degradat prin această optică unilaterală. Paralel cu literatura română, Ion Wittner și-a manifestat interesul și pentru literatura și gândirea occidentală, în sensul că a simțit nevoia să facă și aici puțină ordine, bineînțeles după aceleași criterii și cu același limbaj. Încă din 1947, el vorbește despre refugiul în sexualism, caracteristic culturii burgheze decadente și despre critica occidentală și confuzia valorilor. După părerea lui Wittner, gânditori ca Rickert, Diltai, Zimmel, Spengler, Ortega y Gasset, Benedetto Croce nu sunt decât niște citezi simpli la chei ai unui stăpân agonic iluzionându-se între ei și iluzionându-și cititorii că hoitul burgheziei ar mai putea fi readus la viață am încheiat citatul Ricard se scrie R I capa K A R T E Y zimal C M L Spengler Spengler. Ortega y-ga-s-s-e-t în trei cuvinte benedetto cu dublu t Într-un foarte lung articol intitulat În jurul fenomenului decăderii literaturii burgheze, cu care se deschide volumul Pasiunea lui Pavel Corceaghin, 1949, autorul pornește de la următorul raționament simplu și eficace, ca în toate articolele sale. Burghezia se află în agonie, își trăiește ultimele ei clipe istorice. Prin urmare, și literatura burgheză se află în agonie, în decadență. Așa se prezintă lucrurile cu Verlaine, Mallarmé, Valéry, Breton, Camus, etc., care sunt scriitori burghezi. Criteriile estetice cu care operează și aici Ion Wittner sunt că acești autori nu au scris pentru mase și împotriva burgheziei nu au vorbit de revoluția socială, sau și mai exact, citez, Breton continua să fie astăzi un dușman înverșunat al URSS și un servitor docil al imperialismului american și al reacțiunii franceze. Am încheiat citatul. În articolul antirealitate, apărut în Gazeta Literară numărul 2 din 9 ianuarie 58, Ion Wittner continuă să combată din răsputări arta decadentă a Occidentului, mai ales noile tendințe reprezentate de un Gaetan Picon, Michel Buteau, etc. Ga e cu punctulețe tan, picon, mic elux, butor Citez, de aici la Malarme care cerea să cedăm inițiativa cuvintelor în divagații criza versului și la Rembo care cerea halucinația cuvintelor în alchimia verbului, nu este decât un pas. Literatura decadentă occidentală traduce în practică astfel vechi aspirații. Singurul fapt inedit este trecerea de la aspirație la practică dar este un fapt care măsoară abisul iraționalului și al decădării. Teoriile lui Picon și exemplele citate constituie cazuri limită ale modernismului occidental, ilustrând însă perfect pericolul unei asemenea tendințe. Am încheiat citatul. Foarte grijuliu să apere literatura noastră de influența modernismului într-un moment când se prefigurează reluarea legăturilor cu cultura occidentală, Ion Wittner atrage partinic atenția, citez. Există în exegeza noastră critică în momentul de față o mare fervoare pentru noțiunile de modern, modernist, modernitate, etc. Un autor nu este bun decât dacă este modern. Dacă nu este modern, este neinteresant și așa mai departe. În orice caz, termenul de modern este utilizat cu multă imprecizie și pericolul confuziei ideologice mi se pare iminent. Am încheiat citatul. Interesul tot mai acut al lui Ion Wittner pentru literatura occidentală și stigmatizarea ei neîntreruptă se încadra de fapt în mod conștient în tendințele de permanentizare și justificare a ruperii culturii noastre de cultura occidentală. Cu cât absurditatea barierelor artificiale dintre noi și Occident devenea mai evidentă, cu atât Ion Wittner ca și alții se agită mai mult și încearcă să se opună înlăturării acestor bariere, semnalând fără încetare impasul artei decadente occidentale, marasmul gândirii teoretice, etc., precum și pericolul pentru noi al acestor tare. Citez. Semnalarea primeștiilor pe care ideologia burgheze le generează necontenit și sub aspect caleidoscopic constituie una din cele mai necesare activități ale intelectualului socialist. Am încheiat citatul din articolul Finalitatea romanului, apărut în gazeta Literară numărul 10 din 6 martie 58. Nicolae Moraru, pagina 240. Născut în 1912 în orașul Tighina, unde și-a făcut și studiile, liceul din localitate. După 23 august 44 a fost unul din primii activiști culturali cu funcții oficiale foarte importante și putere de decizie. Redactor la Ziarul România Liberă, director al radioteleviziunii, șef adjunct al secției de propagandă ACC al PCR, secretar general în Ministerul Artelor, vicepreședinte al Sindicatului Ziariștilor Profesionali, redactor șef al revistei Viața Românească, profesor la Institutul de Arte Plastice, redactor șef al publicațiilor pentru străinătate, post pe care îl ocupă și astăzi, cu toate că a depășit și el vârsta de pensionare. Împreună cu Leon Terăutu și Ion Wittner, Nicolae Moraru a făcut parte din prima echipă a dogmatismului prolet cultist. Cu aceeași mentalitate culturală rudimentară și aceleași idei fixe transformate în acte și hotărâri datorită funcțiilor ce i s-au încredințat, el a dat lecții de literatură scriitorilor, a împărțit oamenii de cultură în fasciști și progresiști, a dictat epurări și excluderi, a exercitat cenzura și a impus interzicerea atâtor opere. În toată perioada 1944 64 Nicolae Moraru a fost o adevărată autoritate a dogmatismului proletcultist, chiar dacă, datorită unor acuzate deficiențe intelectuale, persoana ca și textele sale nu s-au bucurat decât de o disimulată ironie. Opera lui a fost tradusă și în limba rusă ca aparținând unui citez reprezentant de frunte al criticii marxist-leniniste din Repere. După 1964 a dispărut din viața literară, dar și-a păstrat funcția care îi dă dreptul de a stabili profilul revistelor destinate să reprezinte țara în străinătate. Ne puteam oare lipsi de o experiență atât de prețioasă? Într-un text prezentat la Congresul USASZ și publicat în ziarul Scânteia la 26 octombrie 1947, sub titlul Să făurim o cultură și o artă nouă, expresie a năzuințelor și a ideologiei clasei muncitoare, Nicolae Moraru își desfășura astfel dialectica sa. Citez. Este timpul să analizăm artele românești și îndeosebi literatura între cele două războaie. Nu este întâmplător că Carianopol, Cotruș, Radu Gir și alții au căzut în brațele fascismului. Nu din întâmplare Mircea Eliade a cântat pe legionari în Huliganii. Tot datorită acestei stări sociale, un scriitor de calitatea lui Liviu Rebreanu s-a rostogolit până la gorila. Acesta este rezultatul descompunerii intrarea în putrefacție a clasei stăpânii din România. Am încheiat citatul. În continuare, Nicolae Moraru se ocupă de poezia lui Tudor Arghezi după același tipic al procesului de intenții politice. Citez. Mare parte din această poezie este îndreptată împotriva omului. A mers și mai departe. În opera sa a încercat să exprime sila față de societatea în primenire, vorbea despre faptul că omul este porc și viața este o mare porcărie. De ce? Pentru că a fost înfrânt fascismul? Pentru că a fost zdrobit hitlerismul? Pentru că a fost eliberată a șasea parte din globul pământesc din lanțurile imperialismului? Și de ce în poeziile, în poemele din ultimii trei ani, nu a avut de cântat nimic bun? Am încheiat citatul. Tot aici mai e atacat și compozitorul Mihail Jora pentru unul din baletele sale. Sub condeiul lui Nicolae Moraru, tezele capătă un ce amuzant și frust, autorul mergând direct la țintă și disprețuind muncitorește mofturile intelectualiste cu care unii din tovară și săi căutau să-și împodobească stilul. Citesc din articolul bilanț în prag de an nou, apărut în Flacăra numărul 1 din 4 ianuarie 1948. Haida de, de mult se știe că arta este ideologie, tezele demagogice și diversioniste ale poziției deasupra claselor și luptei lor, a esteților plătiți gras, au fost țintuite la stâlpul infamiei. Literatura constată Nicolae Moraru a rămas în urmă cu toate realizările ei din ultimul timp. Între alte cauze, e și, cităm, faptul că scriitorii nu au închegat o legătură trainică cu masele populare. În al doilea rând, discrepanța care se menține la unii între orientarea lor generală politică și tematica învechită, metoda artistică perimată, prizonieratul în cătușele formalismului estetizant. Am încheiat citatul. Să menționăm că Nicolae Moraru a fost cel mai consecvent susținător al primatului tematicii, al conținutului în literatură, criteriu fundamental al criticii și esteticii marxist-leniniste. O altă cauză a rămânării în urmă a literaturii a fost situația din SSR. Citez, departe de a fi devenit organismul de îndrumare ideologică și artistic practică a scriitorilor, SSR rămâne un organism profesional îngust, fără a fi trecut larg la organizarea dezbaterilor, la promovarea talentelor, la sprijinirea inițiativelor. Din contră, cele trei șezători au arătat spiritul anchilozat în care gândesc unii din conducătorii SSR, iar verificarea listelor a permis constatări revelatoare în sensul prezenței, la 3 ani și jumătate după 23 august, ca membrii a unor fasciști notori. Evident, această ghiulea de picioare... În bună măsură însă, cauza rămânării în urmă a literaturii trebuie căutată în lipsa unei critici științifice adânci, bazate pe principiile ideologiei marxist-leniniste. Din păcate, în critica literară mai domină curentul estetic idealist, formalist și neprincipial. Linia Titu Maiorescu a lui Lovinescu apoi este azi continuată în esență de domnii Gecălinescu, care a făcut totuși în ultima vreme serioase revizuiri și perpesicius. Problema criticii literare, în deosebi, a criticii în general, rămâne o sarcină pentru anul care vine. Apare însă tot mai limpede că, fără însușirea învățăturii marxist-leniniste, nici scriitorii, dar mai cu seamă criticii, nu vor putea ține pasul cu vremea. Am încheiat citatul. Referindu-se la situația presei literare în 1947, Nicolae Moraru constată, între altele, citez. Revista Fundațiilor Regale a făcut pasul serios al îndreptării conținutului său prin eliminarea unor elemente ca Șerban Gioculescu, Vladimir Străinu sau Sorana Gurian, apelând la forțe proaspete, dar n-a găsit încă o formulă închegată cu un conținut precis și o ținută ideologică înaltă. Am încheiat citatul. Notă. Se vede că articolul a fost scris înainte de detronarea regelui și de dispariția revistei citate. Am încheiat nota. În sfârșit, autorul încheie cu o agitatorică chemare la luptă. Să lovim în purtătorii de microbi ai descompunerii stipendiații Wall Street-ului. La fel ca Ion Wittner, Nicolae Moraru a arătat o mare slăbiciune pentru Eminescu. Vezi volumul Studii și eseuri 1950. Neputând fi negat și scos din literatură ca atâția alții, Eminescu trebuia reconsiderat într-un fel care putea să-l facă acceptabil, adică, în primul rând, ca un protestatar față de o rânduire a a timpului său. În consecință, din opera poetului au fost citate și preluate doar câteva poezii și câteva articole, restul fiind ignorate ca și când n-ar fi existat. Interpre Interpretările lui Nicolae Moraru, amuzante când nu sunt de-a dreptul hilare, ar fi rămas ca atare dacă în condițiile acelei perioade n-ar fi devenit, prin generalizare și consecințe, un fenomen odios. Din textele lui și ale altora, aceste interpretări au trecut tocmai în manualele școlare și în cursurile universitare. Cităm Care a fost atitudinea lui Eminescu față de nedreptatea socială? Răspunsul îl dau nenumărate poeme în care înfierează pe de-o parte burghezia autohtonă, pe de altă parte capitalul exploatator străin. În poezia lui Eminescu, ca și în nenumăratele lui articole politice, lovitura este îndreptată împotriva împilatorilor, oricine ar fi ei. În privința criticării așezării nedrepte a societății, Eminescu a fost consecvent până la moarte și acest lucru trebuie luat în seamă ca o latură pozitivă, principială a creației lui. Din primii ani când începe a publica, poetul ia atitudine hotărâtă împotriva asupririi poporului muncitor, Poemele lui satirizează, lovesc în nedreptatea cășunată celor mulți, în morala burgheză, în demagogia politicianistă. Poemul Junii corupți este un puternic act de acuzare împotriva blazaților, împotriva juisorilor, împotriva acelora care se îngrașă din munca și din gândurile altora. Lor le adresează următoarele rânduri și citează dar Eminescu nu se împacă cu această stare de lucruri, semnalăm acel vers prețios în care poetul țintuiește bestiile care țin în fiare pe azi. Despre ce este vorba? fără îndoială, despre regimul asupritor care încearcă să ferece elanurile și ridicările liberatoare ale maselor. Am încheiat citatul. Eminescu înfierează, satirizează, țintuiește. În felul acesta, el e anexat în texte de o crasă vulgarizare și de o penibilă în cultură propagandei regimului împotriva societății burgheze. Se înțelege însă că Eminescu, deși genial, a avut și el lipsurile și limitele lui. În primul rând, nu a văzut lucrurile în perspectiva viitorului socialist, a noilor forțe care încă de atunci se ridicau, adică proletariatul. El a privit spre trecut ca un fel de protest față de prezent, dar n-a văzut viitorul. Citez. Dar așa cum am arătat mai sus, condițiile generale au limitat orizontul poetului, i-au mărcinit posibilitatea de pătrundere. Nu este vorba numai de partea a treia a poemului, Împărat și proletar, în care vine înfrângerea, lipsa de perspectivă a unei victorii viitoare. Chiar în prima parte, chemarea vine asemenea unui torent de ape deslănțuite. Poetul cheamă la distrugere, vrea să sfârme tot și toate fără alegere. Ai impresia că sfărâmarea devine scop în sine și nu punctul de plecare al construirii unei realități noi căci dorind dreptatea și să trăim ca frații, autorul cheamă la sfârmarea Venerei pentru a zidi piramide gigantice. Eminescu nu vede clar ce trebuie să devină lumea prin nimicirea capitalismului. El cheamă la revărsare anarhică, viitorul apărându-i însă nebulos, utopic, vag umanitar. Am încheiat citatul. Asta este, deci, Eminescu n-a văzut viitoarea societate socialistă pentru că n-a fost înarmat cu ideologia marxist-leninistă. Această bâlbăială prolet-cultistă, care azi distrează, a fost o tristă realitate, luată foarte în serios la ora respectivă. Ea a fost învățată în școli, impusă ca model de interpretare științifică a poetului. Ea a făcut educația estetic și teologică a zeci de generații de elevi și studenți. Această bâlbăială s-a numit critically și a făcut parte organică dintr-o epocă de totală intoleranță și de pervertire a culturii. Eminescu, citez, N-a să răspundă ce trebuie făcut ca lucrurile să se schimbe, cu toate că a cunoscut clasa muncitoare, cu toate că s-a apropiat de ea, n-a putut și n-a știut să întrezărească în ea forța revoluționară care va primeni lumea, care va făuri o altă viață. Am încheiat citatul. În același volum, Nicolae Moraru revine asupra lui Eminescu în articolul Adevărata față a lui Eminescu, unde înfierează în primul rând deformările criminale la care a fost supusă opera poetului, începând cu Maiorescu. Citez. Opera poetului a fost literalmente profanată printr-o serie întreagă de articole, studii, volume. Reeditările n-au însemnat într-un nimic tipărirea poeziilor nepublicate, iar publiciștii n-au încercat să schimbe drumul început de Maiorescu, ci din potrivă, au accentuat tot ce este obscur în opera poetului, confuz și greșit, transformând-o în concepție finită a lui Eminescu. Astfel a apărut un număr festiv al convorbirilor literare, numărând peste 9 150 de pagini. Aci și-au dat întâlnire apărătorii dictaturii regale, reacționarii tuturor apelor. Alături de Rădulescu Motru, șetala teoriile filosofice reacționare fasciste I. Petrovici, Alături de rândurile lui Nicolae Iorga, semnau Radu Gir și Aron Cotruș, legionarii care aveau să-l asasineze mai târziu cu doi ani. Semnau reacționari ca Șoimescu, Trancuiaș, Găvănescu, Manolache, fasciști ca Barbu Teodorescu, a Monteanu, S. Preajbă, S. Gregorian, etc. Efortul tuturor, sarcina lor, era să înfățișeze un Eminescu Șovin excelând noțiunea de patrie, transformându-l într-un fel de precursor al imperialismului burgheziei din România, aurii față de clasa muncitoare și ideologia ei. Până și Nicolae Iorga spunea pe față, cu un suflet neatins ne-am apropiat noi de acea revelație eminesciană. Efectele n-au întârziat să se producă și ele au fost uimitoare. Din indiferenți față de chestiunile naționale sau din socialiști mergând de la Marx și Engels până la Kropotkin, ne-am prefăcut în și cei mai hotărâți ai ideii de neam. Credința asta am văzut-o în practică, în focul primului război mondial, când piereau 800.000 de români pentru interesele imperialiștilor. Pe aceeași linie este construit numărul festiv al revistei fundațiilor din același an, alături de Șerban Cioculescu și Vladimir Străinu, semnează legionarul Laurențiu Tomoioagă, Semnificative sunt titlurile, Eminescu și esențele, atitudinile și formele eului în lirica lui Eminescu. Eros și Daimonion. Și natural, fascistul Mircea Eliade intitulează Insula lui Euthanasius, un articol plin de combinații metafizice, căutând a demonstra caracterul mitic nerațional rupt de realitate al poeziei Eminesciene. Se știe că atât Junimea cât și conducătorul ei, Titu Maiorescu, reprezintă în istoria vieții culturale din țara noastră expresia ideologică a intereselor monstruoasei coaliții. Am încheiat citatul reacționari legionari fasciști. Cam aceasta a fost critica și cultura noastră de la maiorescul la Mircea Eliade. A trebuit să vină Nicolae Moraru, care să ne arate adevărata față a lui Eminescu. rândul ca acestea, scrisă de un critic improvizat, semidoct și obtuz, nu ar merita să fie scoase din uitarea timpului, dacă ele nu ar fi o măsură exactă a mentalității anticulturale, care a marcat o epocă din istoria noastră. Dacă nu ar aparține unui dintre cei mai influenți purtători de cuvânt ai liniei oficiale. Nicolae Moraru nu a fost un simplu caz ridicol, izolat, ci unul care poate fi luat cu adevărat ca etalon al criticii noastre la ora dogmatismului proletcultist. cultist. Ovid S. pagina 245 Se poate spune dintr-un început că evoluția critică a lui Ovid S. a mers aproximativ în pas cu vremea. După o ucenicie relativ decentă în 1945-46, când scria recenzii pentru revista Lumea de sub conducerea lui G. Călinescu, el se orientează spre noile tendințe dogmatic-prolet cultiste odată cu 1947, când începe să funcționeze ca redactor la contemporanul. În acest an, Crohmălnicianu ține cronica literară și scrie unele articole de orientare literar-ideologică în acord perfect cu linia generală a revistei și a momentului. Așa e de pildă articolul Suprarealismul azi, o diversiune ideologică apărut în revista literară numărul 28 din 24 august 47, al cărui titlu nu mai are nevoie de comentariu, sau articolul Ermetismul, apărut în contemporanul numărul 58 din 31 octombrie 47, în care el citează, între altele, din poezia lui Ion Barbu și condamnă această direcție a liricii moderne. Din momentul când dogmatismul prolet cultist intră deschis și masiv în acțiune, Ovid Crohmălnicianu se adaptează cu destulă ușurință la noua linie și devine unul din criticii oficiali. Articole ca un aspect al deformărilor eticei burgheze în lirica noastră, erotică poeților simboliști, sau ocolirea luptei de clasă în romanul lui Cezar Petrescu, ambele scrise în iulie 1948, vezi și bibliografia din volumul de față, îl abilitează ca reprezentant de frunte al proletcultismului, poziție pe care o va păstra, cu excepția unor eclipse trecătoare, până după 1964. În toată această perioadă, degradarea limbajului critic e prezentă nu numai în paginile unor autori improvizați ca Nicolae Moraru, ci și în textele unui critic de profesie ca Ovid S. De altfel, niciodată, adică nici după 1964, el nu se va elibera în întregime de unele fixații ale dogmatismului prolet cultist. Pentru a nu da impresia că îl nedreptățim, trebuie menționat și faptul că articolul său pentru calitate în nuvelistica noastră a fost în 1949, împreună cu textele altor autori, obiectul unor discuții în cadrul CC și al unor critici tovărășești în presă, fiind considerat ca o manifestare de cosmopolitism, ca o abatere de la obligația de a încuraja noua proză realist-socialistă. Un profan în materie de dogmatism însă cu greu va pricepe motivul pentru care s-au supărat tovară și săi. Spre deosebire de alții mai prudenți, Ovid Crohmălnicianu și-a adunat cu promptitudine articolele în volume, pe care le-a publicat cu regularitate în toată perioada prolet -cultistă. Astfel, el debutează editorial în 53 cu volumul Cronici și articole, în al cărui sumar figurează între altele articolul Exagerarea conștientă și problemele tipicului de cea mai recentă actualitate, ca și fragmente din discursul de recepție la Academie al domnului Ile Caragiale, în care blamează fosta Academie, Maiakovski și câteva probleme ale poeziei, precum și cronicile la poemul Bălcescu de Eugen Gepeleanu, și la romanele Sfârșitul Jalbelor de Al Jar, Oțel și Pâine de Ion Nu Nufărul Roșu de Petre Luscalov, cumpărna luminilor de N. Jianu, etc. În articolul Exagerarea conștientă și problemele tipicului, apărut în presă în iunie 1953, imediat după discursul lui G.M. Malenkov, Krohmalnicianu comentează astfel tezele proaspătului teoretician al realismului socialist. Citez. Poeții decadenți, interesați să acopere contradicțiile sociale, să mascheze mizeria și asuprirea, mistifică, nascocesc simboluri, exagerează conștient împotriva legilor firii aspectele neesențiale din realitate, menite să slujească lumii exploatatorilor. Arta e mai degrabă un văl decât o oglindă, afirma Oscar Wilde, W.I.L.D.E. De aceea, tovarășul Malenkov insistă asupra faptului că... Tipicul reprezintă principala sferă de manifestare a spiritului de partid în arta realistă, că problema lui este întotdeauna o problemă politică. În literatura realismului socialist, problema exagerării conștiente capătă o însemnătate deosebită. Tocmai pentru că este cea mai revoluționară dintre arte, arta realismului socialist nu se poate mulțumi numai cu cunoașterea, cu sugrăvirea realității, ci trebuie să contribuie la schimbarea revoluționară a acestei realități. Tovarășul Malenkov insistă asupra uriașelor îndatoriri ce revin literaților și oamenilor de artă în măreața luptă de creștere a ceea ce este nou, luminos și de extirpare a ceea ce este învechit și anchilozat în viața socială. Vorbind de perspectivele deschise creației literare prin planul stalinist de transformare a naturii, Geobox a observat cu ascuțime... Citează. De aceea ne pare firească imaginea în care chiar Geoboxa, în încheierea rândurilor citate, descrie pe astronomii marțieni receptând cu emoție la enormele lor telescoape mesajul planetei noastre. Pământul ne semnalizează că socialismul a triumfat pe a șasea parte a lui și că se îndreaptă acum spre comunism. Am încheiat citatul. Comentând poemul lui Eugen Jebeleanu, Ovid S. se arată deosebit de satisfăcut de modul în care a fost caricaturizată figura lui Eliade Rădulescu. Citez, în figura lui Brătianu și mai ales în cea a lui Eliade, poetul în lumina înțelegerii științifice a istoriei a întruchipat cu talent trăsăturile trădătoarei burghezii românești. În comportarea lui Eliade, în politica pe care acesta o preconiza, respect la persoane, respect la proprietate, foloase generale fără paguba nimănui, se vedește orientarea pe această linie politică al lașei burghezii românești. Eliade e tot timpul stăpânit de o frică galbenă, pe care însă dar încearcă să o ascundă sub gesturile teatrale și sub pelerina albă. În fața lui Odobescu, Eliade se bâlbâie penibil, retractează tot ce a spus, are o comportare dezgustătoare. Am încheiat citatul.